Туранізується або іронізується в період, як про це вже була мова давніше. Цілком зрозуміло, що за античної доби тубільний європеїзм основного масиву людності у нових суспільно-господарчих умовах повинен був зміцніти і виступити яскравіше, як це було досі. Можна припустити, що він у цей період втратив свої архаїчні риси тубільної відокремленості і втягнений в орбіту античного світу зміг набути певних мовних ознак, спільних індоєвропейським народам античного світу. Розуміється усі ці формули носять лише попередній і приблизний характер, але все ж таки етнічного погляду розв'язання етногенетичної проблеми. Не могло б значити, що народ звільняється від чужиницьких домішок, привнесених до теперішньої акції в архівки приплив чужиницьких елементів, припиняється. В етнічному житті країни зникає тенденція, запроваджувана верствою кочових скотерів-вершників, розчинитись в туранському або іранському світі. Соціальна і господарча нівеляція наявних племен на широкому географічному просторі повинна була призвести до зменшення цих становоплемінних відмін і до витворення одноманітної і суцільної народної маси. Якщо ми і не можемо на сьогодні нічого сказати більше, то в кожнім разі в межах зазначеного ми сказали багато, адже ми відзначили провідні тенденції доби. Наприкінці розділу я дозволю собі повернутися до теорії, яку висловив Нідерле. За Нідерле культура, яку ми тут досліджували, рухалася з Заходу на Схід, від Висли до Дніпра, з Галичини до Київщини. Ми наводимо цитату з Спицина, який твердив цілком категорично. Ледве чи можна вагатись при розв'язанні питання, звідкіль саме з'явилась латинська культура на Дністрі і Дніпрі. Усі наявні дані кажуть, завислу або середню Німеччину. Якщо б теорія Нідерле-Спицена була правдивою, то це значило, що дана культура була б краще і виразніше репрезентована в Західній Україні. Тим часом супроти нідерле Пам'ятки латенського типу репрезентовані в Західній Україні далеко бідніші, як в Надніпров'ї. Порівнюючи з численними знахідками середньолатенських фібул на Київщині, в Західній Україні досі відзначено тільки два пункти. Професор Гадачик свого часу розкопав у Преворську могильник, який дав кераміку посуд. Цілком тотожно з керамікою Заробинців Корчоватої. Подібність кераміки зарубинців і Приворська виразно вказує на спорідненість зарубинецько корчоватівської групи на Дніпров'я і Приворської західної України. Але між цими групами на Дніпров'я і Голичини є певна відмінність. Заробинці дають середньо і пізно латинські фібули. Шпильки. Окрім того, зарубинці даються також знахідкою тут Ольвійської монети III століття перед Різдвом. Це значить, що зарубинецько-корчеватівська культура в Дніпров'ї існує вже десь починаючи з III століття. Тим часом пам'ятки приворського типу в Західній Україні замість середньолатинських фібул дають фібули пізнішого часу. Так звані сильно профільовані смішко. Про що свідчить цей факт? Це свідчить протвердження нідерле про рух про попальних могильників з надвислянням на Дніпров'я неправдиві. Могильники з керамікою Приворсько-Зурбенецького типу більш давні на Дніпрі і більш пізні на території верхів'я Дністра висли Західного Буга. На Дніпро також знає сполучення кераміки з рубенецького типу і сильно профільованих фібул, грещинці ржищів, але ці пам'ятки належать часу більш опізньому, ніж зарубинці і корчовата. Інакше кажучи, приворські.